Всичко се връща. Един ден слънцето ще изгрее, но от друга страна. Чухме в тази песен на Руши Виден Лиев. Ние обаче отиваме Натам, откъдето изгрява слънцето, мислено и звуково се пренасяме на изток, в далечен Китай, към Пекин, след националния празник и преди поредния парад на азиатския комунистически модел, който пък се готви в Северна Корея. С галена слава ще направим този поглед към бъдещето и то съвсем непосредствено такова, защото знаем, че гръмко беше обещана среща между американския президент Доналд Тръмп и върховния лидер на Китай, то не къде е в Южна Корея и то не а до края на месец октомври. И така, добър ден на Галена Славова. Добър ден от Китай, от мен. Познавам това име да припомня на нашите слушатели, защото освен, че Галена Славова е работила за Международна компания и като преподавател по економика в източен Китай, а точно нейния глас чуваме като един интригуващ анализатор на сложните процеси в Азия и по-специално Китай. И да започнем с този поглед към бъдещето с едно сериозно и голямо наум, а именно миналото, защото на практика вчера а, беше празника на Китайската Народна република. Как изглеждаше той? Еуфория или напротив, а, заглушен от Проблеми, за които обаче Китай оба е да не говори? Ами за първ път от 76 години насам празника премина в Яо, защото Казвам 76 години, защото обявяването на Китайска Народна Република е станало на 1 октомври 1949 година след гражданската война между армията на Гломин т.е. на Република Китай, и тази на Мао Цедун, която тогава се наричала Червена армия или комунистическа армия, нещо такова. След това вече смея названието. Така, а, интересното беше, че а, а, първо а, Нямаше ги тия големите а, пътувания. А, за този празник се дават а, между 8 и 10 дена почивни. Той, а, седмицата след него се нарича Златна седмица. Тази година съвпада и с един друг празник. А, а, този, а, този, а, този традиционен китайски празник на средноесенния празник. Но хората не пътуват. Защо? За да, за да работят. Това ли, им, това ли е обяснението? Защо не са дадени тези почивни дни? Те почивните дни са дадени, само че хората не ги ползват за пътуване. Пътуване mm -hmm. Така като е, гледам масово, хората си остават е, в къщи, т.е. Е, улици са пълни с паркирани коли, е, защото между другото, по време на празник не се събират глоби от неправилно паркирани. Сега абсолютно всички улици са пълни с паркирани коли. Магистралите са безплатни, но почти няма пътуващи. Какво е обяснението? Казвате вялост. Да, защо? А, ми е първо а, економическата криза. А, значи в а, страната има много проблеми с безработица, с а, а, липса на достатъчно средства. А, също има социално напрежение. А, някои а, райони в страната са и а, малко повече засилен контрол. А, например, в Пекин от... А, от парада, т.е. преди парада, един месец преди парада на 3 септември, почти до сега те са в някаква много странна ситуация, която са с ограничено пътуване, но най-вече заради економическата криза. Хората принципно нямат пари, за да предприемат едно пътуване. Това не са ефтини и пътуването и а, разходите по него а, не пътуват и в чужбина и изобщо наистина е много вял празника. Сега, а... Галена, знаем, че в средата на септември един от най-известните китайски актьори, Ю Манлуна, ако произнасям правилно, падна от прозорец. Да. Китайските власти, цитирам даже по български медии, а, използват една особена формулировка. На български тя звучи така, аз цитирам случая. Китайските власти изключиха всякаква незаконна активност, запетая, но следствието продължава край на цитата. Какво се знае за смъртта на актьора? Той е познат от култови сериали глобал през една от най големите филмови стриминг платформи, нека да не и правя реклама? Ами това е много, как да кажем, много странна ситуация. А, по принцип, до сега, когато имаше някакъв проблем, включително и с летален край, с известен човек от шоу-бизнеса, било то актьор, певец, а, ситуацията... Винаги се раздухваше доста в медиите, а все пак трябва да имаме предвид, че тези хора имат фенски групи. А специално пък за Ю Мен Лонг ситуацията е, че той е популярен не само в Китай, но и в съседните държави. В Тайван, Япония, Южна Корея, Филипините, Тайланд. Неговите филми. Филмите с него участие, сериалите са доста обичани. Той самия е известен с безупречна репутация, както от гледна точка като човек, така и в личен план, така и като актьор, доста дисциплиниран. И изведнъж новината, че е паднал от прозорец, защото бил под алкохолно опиянение. Първото, което е, е доста разбуни феновете му, защото това звучеше нелогично. Предвид е, това, че той е известен със своята дисциплина и почти аскетичен начин на живот, както и е, той е човек, който е правил доста големи дарения, особено по време на наводненията, но самият той е, не е водил някакъв разюздан живот. Добре, смятате ли, че е, тази смърт може да го каже някакви влияния върху Партийно-политическите процеси в Китай и това, което се случва вътре в рамките на Китайската комунистическа партия, управляващата партия. Ами, интересното е, че да. А, смята се, защото първо се забеляза един много странен феномен. А, в Китая независимо от натиска на фенската група, информацията за смъртта беше ограничена, силно ограничена, като това беше направо е, много странно блокиране на интернет, блокиране на профили, които споменават името, а в същото време около Китай започнаха да излизат всякакви информации за смъртта, включително и е, записи от видеокамери, как е настъпила смъртта, като се говори за убийство което обаче а, по, а, повлече друг а, куп въпроси кой е имал интерес от а, това убийство и защо вътре в а, Китай се изчиства всякаква информация. Тоест започнаха всякакви а, спекулации на тая тема, която пак бидеха потискани сяло от вътрешния нет и мисля, че в някакъв много скорошен период, да кажем след 2-3 седмици, информацията ще бъде изнесена. А защо допускате, че а, подобно нещо може да се случи? Може ли да се говори за някаква политическа нестабилност в Китай? Защото ние знаем, че много често, особено българските медии, представят едно монолитно лице на а, Китай с, с силен а, върховен лидер. А, така ли е в действителност? А, а, видях, че Вие иронично напомнихте на българските политически лица, които иначе не пропускат да, се, да показват топли отношения с Китай. Да не забравят ръкостисканията сега. Имахте предвид а, а, посещението на вицепремьера Атана Зафиров на парада в Китай. На парада Китай изглеждаше монолитен и, как да кажа, силно политически стабилен. Такъв ли е в действителност? И Китай отвън винаги изглежда добре. И монолитен. Отвътре обаче се вихрят бури и а, тези бури така или иначе ще намерят а, своя израз най-вероятно в дългоочакване и много отлаган четвърти плено на партията. Значи, този четвърти плен трябваше да се проведе още миналата година, но а, постепенно по една или друга причина той беше отлаган, отлаган, и а, сега излезе съобщение точно няколко часа преди да настъпи 1-октомври, като ден, излезе едно съобщение, че този плен ще се проведе в периода между 20 и 23 октомври. А, а, а на... тогава не трябваше ли да се срещнат тръмписи в Южна Корея? А, срещата на Тръмп и Си беше а, е, по повод по, по една среща на а, Обединението на Азиатските страни, а, която би трябвало да се проведе на 31 октомври. <рък> даже а, даже а, тук се знаеше, че а, Си вече е, беше направил резервация за хотел в Южна Корея за срещата. и Интересното е, че след като и излезе информацията, че пленума ще се проведе в периода между 20 и 23 октомври, а, кабинета на Сил отмени резервацията в Южна Корея. Какво може да означава това? Възможно ли е да се окаже, че върховният китайски лидер е изправен пред сериозни дилеми? А, включително коя Корея да посети? Дали Южна Корея за среща и голяма сделка? Тикток ток сделката, която а, гръмна малко преди пък американското правителство да спре да функционира заради проблема с а, а, федералния бюджет, одобрението на федералния бюджет от а, Конгреса. Тоест, дали да посети Южна или Северна Корея. Защото в Северна О... Корея също се готвят празненства, нали, и паради. О, да, те се готвят, в крайна сметка сега е техен ред от а, този тип държави. Нали, на 9 май имахме парат на Червения площад в Москва, на 3 септември имахме парат на Тянанман, сега трябва да направим парати на, а, в Пхенян. А на 10 октомври е националният празник на Северна Корея. Нали, тук трябва да направим разлика. Националният празник на Южна Корея е мисля, че 23 септември. Той вече мина. Но а, интересното е, че след а, посещението на Ким а, в, а, на 3 септември на а, площад Тянанман на Мънна парада, вече два пъти имаме посещение на севернокорейската външна министърка. Първата жена на този пост и за този кратък период тя вече два пъти посети а, Пекин и разговаряха с, с Си и с вършния министър Уан И, а, смята се, че а, това е една много активна покана а, а, Си Джинпин да участва на парада на 10 а, октомври. А, само, че а, интересно е дали ще приеме поканата и като я приеме а, нали, то от 10 октомври до 20 октомври какво може да стане. Нали, може пък да остане в Корея, се знае. Нека да видим. Но интересното е, че той, той се отмени резервацията за 31 октомври в Южна Корея, която се очакваше среща с Тръмп. А нещо интересно да кажа точно за сделката за ТикТок, която беше а, излязла в а, печата, а, всъщност а, Uh, интересното беше, че на срещата в Мадрид uh, трябваше да се говори за тарифите. Вместо да се говори за тарифите, китайската страна настояваше да се говори за ТикТок и продажбата на американската му част uh, спрягаше се от uh, страна на uh, администрацията на Тръмп, да се проведе на мърдок. Uh, но uh, излезе и до сега не е финализирана сделката. И изнесе едно такова предположение, че а, китайската а, страна е натискала един вид да се а, реализира това, тази сделка с ТикТок, за да може а, да се как да кажем, да се замени с една среща между Си Дженпин и Тръмп. Ясно. И... А, ние това ще го проследим, наистина, дали това ще се случи или не. Казвате, има много голяма условност, но а, това, което е важно да знаем, е, че случващото се в Китай на практика а, се отразява на много други важни места по света. Фронта в Украина, тревогите в Европа. Знаем, че европейските държави започват изграждането на стена срещу дроновете, с които Москва се опитва да ескалира напрежението или пък да се е погледите от блокажа на какъвто и да било а, смислен процес в Украина. А, с едно изречение, Галена, смятате ли, че трябва внимателно да бъде наблюдавана вътрешно политическата ситуация в Китай в момента? Да, абсолютно. Вътрешно-полическата ситуация в Китай в момента до завършването на четвъртия тия на 23 октомври трябва да следим много внимателно, защото резултатите от това, което се развива в момента за тези следващите 3 седмици ще се отрази не само на бъдещото управление на Китай и на ситуацията в района, но също ще се отрази дори и на войната в Украина. Благодаря ви, Галена Славова, поглед към далечен Китай, който обаче съвсем не е далеч, за да е част от един сложен пъзъл, който държи нормалността на границата в източна Европа като заложник на много сериозни и големи имперски амбиции от изток.